November 2019. En svensk pensionär ska segla över Atlanten. Målet är att frakta hem hundratals kilo kokain. Man ska få väldigt mycket pengar, kunna leva ett liv i sus och dus. Men det är mycket som går fel här. Du kan ju inte bara hoppa ut på Atlanten och segla liksom utan att veta vad du gör. Petri Krim, den här veckan om operation Moby Dick och kokainet från kartellen. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, fraktfartyg från Sydamerika som dumpar narkotika i havet med blandat resultat det har vi berättat om tidigare i Petri Krim och idag ska vi ut i havs igen men den här gången på en seglats där en svensk kapten och styrman har uppdraget att hämta hundratals kilo kokain. Det som sticker ut med det här fallet är dels en av gärningsmännen, kaptenen. Det är en svensk pensionär men med en lång kriminell karriär bakom sig. 2006 så lyckades han också rymma från en häktesförhandling i Västerås och hålla sig undan länge. Och under tiden ja, då fortsatte han begå brott. Det som också sticker ut med den här historien det är också alla motgångar som kaptenen och styrmannen drabbas av under sitt uppdrag till havs. Det är helt enkelt väldigt mycket som går fel här. Och de här motgångarna, ja de kan man följa i chatt mellan svenskarna på segelbåten och deras chefer hemma i land. Det är trevliga chattar ibland som att man ger råd till dem på båten, att vila samla kraft och fylla hjärnan med positiva tankar. Och så är det glädjerop som skepp och fucking hoj! Ja men det blir också schaffs. till exempel tycker en av cheferna att man ska spara på diesel och segla mer. Han skriver Columbus Kolumbus seglade hela sträckan utan motor, vikingarna också och i modern tid har till och med en 17-årig flicka seglat själv jorden runt utan 2000 liter diesel. Före jul så dömdes kaptenen och flera andra inblandade till fängelse för att ha fraktat flera hundra kilo kokain. Och snart så ska det här upp i hovrätten. Förutom alla motgångar under resan så ska vi också få höra hur polisen arbetade internationellt för att kunna knäcka ligan bakom kokainseglatsen. Och resan börjar i Turkiet. November 2019. Två svenskar är i Turkiet för att köpa en båt. De fastnar för en rejäl segelbåt. Den är över 14 meter lång, blå och vit och med solblekt trädäck. Sittbrunnen har plats för flera personer och de här männen de betalar kontant. Under däck i båten så finns det sovplatser, pentry och badrum. Soffor och en tv-skärm har den också. Och överlag så verkar den här båten ganska fancy. Båten registreras på ett amerikanskt bolag och får ett nytt namn. Den döps efter vad som antagligen är världens mest kända val, Moby Dick. Och därefter så påbörjas en segling genom Medelhavet. Vi hamnar i Grekland, Italien och Spanien- innan de kommer till Agadir i Marocko- där de gör ett lite längre stopp. Det säger polisen Åsa. Hon är en av utredarna som har jobbat med det här fallet. Och för att skydda sin identitet är hon bara med med sitt förnamn. Det är nämligen inte någon nöjesegling som Moby Dick är ute på. Kaptenen på segelbåten är en pensionerad man i 65-årsåldern och han är inte i första hand känd som seglare, även om han faktiskt har kustskepparintyg. Nej, han har också en lång kriminell karriär bakom sig och den kommer att spela en roll i den här historien och vi ska fördjupa oss lite mer i kaptenens bakgrund lite senare. Sara Nilsson på riksenheten mot internationell organiserad brottslighet är åklagare i det här fallet. Och det kom ju fram då att kaptenen verkade ju ja, leva på lite olika platser i världen. Bland annat Brasilien, Spanien, men, men också att han vistades en hel del i Tyskland. Han hade ju då en pension på ungefär 3 000 kronor i månaden. Och redan det gav anledning att fundera på hur han finansierade det här. Det kom också fram att han stod som ägare på båtar. Vi fick information från andra länder att han hade kontakter med personer där som var kända för, för grov narkotikasmuggling. På segelbåten finns också en person som vi kallar för Styrman. Det är en man i 50-årsåldern. Styrman han är ju från södra Stockholm och har en narkotikaproblematik, en missbrukssituation- har egentligen inte haft så mycket arbeten under åren. Han har inte mycket inkomster. Och det är Styrman som får stå som ägare av båten. Han är målvakt, säger han själv i förhör senare. Kaptenen kunde nämligen inte stå på båten själv. Och Styrman han kommer också säga senare att han tror att de ska segla till Las Palmas på Kanarieöarna där kaptenen ska starta en segelskola. Nu lägger de ut från Turkiet. Men så här sent på hösten, början av vintern, så är det ingen bra tid för att segla i Medelhavet, berättar styrmannen senare i förhör. För antingen blåser det för lite eller alldeles för mycket. Ja, och båten krånglar också. De får bland annat skaffa en ny generator för att ladda batteriet, men det går snett ändå, säger styrmannen. Då slutar den där lilla generatorn att funka också som vädret köpt utav den här som blåstas totalt. Mm. så seglar jag ut i Gibraltar där, där ute i Atlanten då från Medelhavet. Och ja, tar vi efter ett par dagar och de lägger batterien ja, av igen. Mm. Och, och vi har knappt någon diesel heller. Så vi, men det är livsväktigt att ha diesel och motor som funkar när man ska in en marina. Du kan inte segla in en marina, så att kör på motor. Mm. Mm. Underseglatsen på Medelhavet stannar paret till i olika hamnar- och köper på sig rep, digitala sjökort, två livlinor, medicinlåda- och en slags satellittelefon, åklagade Sara Nilsson igen. Och den kommer ju att spela en viktig roll när narkotikan ska överlämnas- en ganska lång tid senare. För det är ju ganska mycket koordinering som krävs när man ska lämna över narkotika till havs. Ja, för det är ju det som de ska ha båten till. De till synes vanliga semesterseglarna har ett uppdrag. De ska transportera narkotika. Polisen åsar igen. Kaptenen och styrman får ett tydligt uppdrag. Eh, och det är att eh, ta sig till eh, Brasilien. Och där skapa kontakt med företrädare för den här eh, drogkartellen. Eh, och de företrädarna i form av eh, ja, leverantörer och logistiker ska förse dem med narkotika. Och sen är det uppdraget att segla den narkotikan tillbaka till eh, Kanaröna igen. Under seglatsen har kaptenen kontakt med flera personer i krypterade chattar. Och de som kaptenen chattar med tror polisen är uppdragsgivarna. Kaptenen skriver om sånt som går bra och sånt som går mindre bra och uppdraget i stort. Så här säger kaptenen själv i förhör. Sen hade kommit upp frågan om att södra här vidare till Brasilien. Och jag hade förstått i chatten att de där... De kommunicerade <skratt> med att de inte är framme om du får... ...tipsmeddling eller liknande. Heller. Men det kommer aldrig ett konkret förslag. Där, utan det var spånerier om... ...om saker. Vi gjorde planen att sedla vidare. Men trots att kaptenen och styrmannen planerar att smuggla kokain så plockar de upp lyftare, till exempel i Marocko där de stöter på två fransmän, polisen åsägen. igen. Eh, och då erbjuds de av de här två svenskarna att följa med till kanarierna. Eh, mot att de hjälper till med lite enklare uppgifter ombord som matlagning och sådär. Så de lämnar Agadir- Tillsammans, alla fyra, i riktning mot Kanarieöarna. Och efter Kanarieöarna så fortsätter de till Kapverde, östaten utanför Afrikas västra kust. Eh, där blir de också kvar en eh, tid, för eh, då gällde det ju att eh, se över reparationer med båten, bunkra mat och vatten eh, och så vidare- Eh, ja, ställa båten i ordning helt enkelt för att klara en, eh, en, en Atlantensegling. Ja, för i början av mars 2020 kastar segelbåten Moby Dick loss och lämnar Kap Verde. Planen verkar vara att kaptenen och styrmannen ska segla över Atlanten till Brasilien och köpa kokain av en kartell och sedan segla tillbaka knärket till Europa. I meddelanden från en ledare i den där kartellen som kallar sig för John Gotti, alltså precis som den italienska amerikanska maffiabossen, så kommer det fram att Gotti har tillgång till både narkotika, pengar, personal, flygplan, båtar och lastbilar för att transportera narkotika. Åklagare Sara Nilsson igen. Och det, det här är ju en, en kartell som bedöms ha en, en, en stor på inflödet av kokain till Europa. Samtidigt som kaptenen och styrmannen seglar mot Brasilien är deras kompanjoner de som har organiserat och finansierat knarkinköpet långt därifrån. Bland annat till Sverige, Serbien och Turkiet. I mitten av mars 2020 så kommer äntligen Moby Dick fram till Brasilien och med på båten finns nu två nya liftare, två schweizare. Och att man tar upp liftare på det här sättet det är inte populärt hos den person som vi kan kalla för instruktören och som kaptenen chattar med. När instruktören får höra om liftarna skriver han liftare och tre frågetecken och sen en emoji med en person som tar sig för pannan. Instruktören verkar i sin tur vara i kontakt med personer ännu högre upp i narkotikakedjan. Han skriver i chatten med kaptenen att om de hör att du har haft mer dig lyftare så kommer de tro att vi är sjuka i huvudet. Och de två Schweizarna verkar å sin sida helt ovetande om smugglingsplanerna men de reagerar på att de två svenskarna inte verkar vara så duktiga på att segla. Styrman verkade inte alls kunna någonting om segling eh, och olika ja, närmastropliga situationer som hon beskrev hade uppstått. När man skulle lägga till och så där, att det hade blivit problem. Men mars 2020, det har man ju nästan glömt nu, då har coronapandemin slagit ett järngrepp om världen. I Brasilien så är det total lockdown och svenskarna som äntligen har tagit sig dit, de får helt enkelt inte gå i land. Då blir det problem med hur man ska finansiera en, en mycket längre, visste sig i Brasilien än planerat eh, och så vidare. Så att det, det är ju en del av problematiken. Men medan kaptenen och styrman väntar ut coronapandemin så ska vi fördjupa oss lite mer i kaptenen. Ja, för som vi sa så är han minst sagt välkänd av rättsväsendet sedan tidigare. En misstänkt narkotikabrottsling fritogs idag vid en väpnad aktion i Västerås tingsrätt. Det är den 12 maj 2006. I tingsrätten i Västerås pågår en häktesförhandling. Åklagaren vill att en 52-årig stockholmare ska häktas. Han är misstänkt för grovt narkotikabrott. Tillsammans med sina kumpaner ska han ha tagit in närmare 20 kilo amfetamin till Sverige. 52-åringen har en lång kriminell bana bakom sig. Första gången han dömdes var han bara 16 år. Och sedan dess har han åkt in och ut ur fängelse många gånger. Och döms för bland annat narkotikabrott. Och i media har han kallats för knarkung. Men nu i Västerås tingsrätt vill den misstänktes advokat att hans klient ska försättas på fri fot. Och plötsligt händer något som ingen av dem i salen tidigare har varit med om. Och då plötsligt har dörren öppet och... Och två maskerade manspersoner kommer in. av första personerna har ett automatvapen i, i sin hand. Ja, det berättar åklagaren Carl-Johan Nordström för P4 Västmanland 2006. Jag ser då att han riktar vapnet mot en häktig svakt och gör en slepande rörelse sen med det här automatvapnet. Och riktar det sen mot mig. Och det här går oerhört snabbt. Sen ser jag på en exact come. Och sen något till som jag inte riktigt uppfattar, eh, men det var på engelska. Då reser sig det misstänkt upp och eh, rusar mot dörren tillsammans med de andra två att och försvinna. Och det här, allt det här går bara på några sekunder. Den fritagna 52-åringen det är samma man som långt senare ska bli kapten på segelbåten Moby Dick. Nu rusar han ut från tingsrätten tillsammans med de två maskerade och beväpnade männen. Och hoppade in i en mörk BMW som stod parkerad på Norra Källgatan och sen drog iväg en hemsk fart. Så här säger Ulf Palm på Västeråspolisen när han blev intervjuad av P4 Västmanland. Hur farliga bedömer ni att de här männen är? Mycket farliga. Det här är ju oerhört allvarligt och dessbättare dess är mycket ovanligt också att det sker en väpnad fritagning. Polisen utfärdar rikslarm men 52-åringen är som uppslukad av jorden. Själv kommer han senare hävda att han inte alls blev fritagen utan kidnappad på grund av en påstådd skuld. Och det ska dröja över ett år innan han grips igen. Klockan är strax efter nio på morgonen den 18 augusti 2007 när mannen som nu hunnit fylla 53 rullar av danmark i hamnen i Helsingborg i en Mersa -kombi. Här är ekot. Bilen är tyskregistrerad. Mannen visar upp ett tjeckiskt pass och körkort. Han har inte särskilt mycket packning med sig och när tullarna frågar vad han ska göra i Sverige så svarar han på engelska att han ska sälja bilen här. Men en narkotikahund blir nyfiken på märsan och när tullarna går igenom bilen hittar de bland annat en ritning på en bensintank. Och när de undersöker bilen vidare så ser de att bensintanken är specialpreparerad och i den ligger en massa paket med amfetamin, nästan 17 kilo. En misstänkt narkotikabrottsling som fritogs förra våren under en häktningsförhandling i Västerås har gripits i Helsingborg, skriver Västmanlands länst. Det är Mannen som identifierat sig med det tjeckiska passet förs till arresten i Helsingborg. När han ska förhöras försöker man ordna fram en tjeckisk tolk men han vill hellre ha en engelsk. Och där i arresten så blir han också igenkänd av en vakt. Det är e 53-åringen, alltså han som blev fritagen under häktesförhandlingen i Västerås året innan och som kommer bli kaptenen. Han ställs senare inför rätta misstänkt för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Rätten tror inte alls på mannens förklaring att han skulle sälja bilen utan dömer honom till ett långt fängelsestraff. Och i juni 2018 släpps han ur fängelset och vi spolar fram till mars 2020 igen. Det framgår då i chattarna att man inväntar en större mängd kokain. Det pratas ju om, om olika mängder, men 500 kilo pratas det om i chattarna. Som då ska levereras till Moby Dick. Åklagaren Sara Nilsson igen. Ja, coronapandemin har ju slagit till och kaptenen och styrmannen sitter alltså på båten och väntar vid Brasiliens kust. Men problemen slutar inte där, i samma delstat som Mobidik har ankrat tvingar plötsligt brasilianska flygvapnet ner ett mindre flygplan. Och på det här planet finns över 490 kilo kokain förpackat i paket med Ferrari-loggan på. Och en del av det kokainet skulle svenskarna köpa, menar polisen. Det skrivs det uttryckligen av i chattarna att det då tas i beslag och det skickas också foton på narkotika som har tagits i beslag, att nu blev det inte som det var tänkt. I en krypterad chatt som polisen senare får tillgång till så skriver en användare på spanska Jag har torskat varorna som var till dig och fan, fan, fan, allt gick åt helvete. Och på tal om helvete sommaren 2020 händer något som ska innebära stora problem för många kriminella runt om i världen. It looks like en normal Android phone, Men det kostar something like 3000 pounds because it has a hidden operating system that allows criminals to carry out criminal activities undetected. År ja, 2020 är ju inte bara coronaåret. Det är ju också det år som fransk polis lyckas knäcka den krypterade chatttjänsten Encrochat, men mer om det senare. Tillslag mot flygplanet som brasilianska flygvapnet gjorde– –gör att kaptenen och styrman behöver stanna kvar längre tid i Brasilien. Den sydamerikanska kartellen ska skicka nytt kokain till dem från Colombia. Och Det börjar organiseras för att det ska komma mer. Och Det kommer också mer kokain. Eh, problemet är att, att brasiliansk polis slår till igen– i början av juli så lyckas den brasilianska militärpolisen beslagta kokain. Den här gången är det nästan 300 kilo som bland annat ligger i förpackningar med bilmärket Mercedes lagga på. På YouTube kan man se hur den brasilianska polisen går in i ett hus och in i ett rum och in till en säng står flera stora mörka väskor fyllda med paket med olika bilmärken på. Men det ska visa sig att den brasilianska polisen inte lyckas ta riktigt allt. En del av kokainet kommer till slut fram till segelbåten Moby Dick. I en av chattarna skriver kaptenen att någon ska ha lastat på multum på båten utan att ha informerat honom. Och att det ska lastas mer när han och styrman är upptagna med ett par lokala flickor. Så att då lyckas ändå eh, kartellen leverera... Om än inte så mycket som var tänkt, men de lyckas leverera närmare 300 kg kokain till Moby Dick till sist. Månaderna går och i efterhand har polisen kunnat se hur flera av de inblandade haft en intensiv diskussion på Sky ICC mellan den 29-30 juli om de sista förberedelserna innan segelbåten lämnar Brasilien. Enligt åklagaren Sara Nilsson är det två svenskar som har gett uppdraget till kaptenen och styrmannen om att leverera kokainet. En av de här svenskarna är baserad i Serbien och den andra i Turkiet. En av dem ska vara personen som vi kallade för instruktören tidigare och som inte var så glad i att lyftare hade fått åka med på segelbåten. I chattarna kan man se hur uppdragsgivarna skriver till kaptenen och frågar om han kommit iväg med lasten från Brasilien. En skriver att kaptenen måste meddela när de åker och att de ska lägga ut ASAP. Kaptenen ska ju avrapportera till de här personerna. Det är också de personerna som ser till att finansiera det här. Det kostar ju pengar att, att ha, segla på det här sättet. Det ska, den ska utrustas och den ska renoveras och, och besättningen ska ju ha... Både och, mat. och Den 30 juli 2020 skickar kaptenen bilder från segelbåten där man ser land och andra segelbåtar på håll. Äntligen skepp och fucking hoj! Ja, så skriver en av uppdragsgivarna i chatten när Moby Dick efter drygt fyra månader lämnar Brasiliens kust. De har ju knappt ens kunnat gå i land på grund av coronapandemin. Mm. Nu är de äntligen på väg från Brasilien med kokain i lasten. I början av september så kommer kaptenen och styrmannen tillbaka till Kanarieöarna igen. Planen är att kokainet ska lastas över till mindre båtar som ska ta det i land. Och det visar sig att det är inte är helt lätt att hitta varandra i mörkret ute till havs. för Man vill ju inte vara för nära land. Med, med alla risker som det innebär. För att det är ju så att när stora båtar kommer in- så drar de uppmärksamheten till sig. De måste lägga in en hamn, de måste rapportera- egentligen när de kommer in och anmäla sig i hamnen. Mindre båtar kan ju gå under raden på ett annat sätt- och åka in på... behöver ju inte åka in i en stor hamn- utan de kan ju åka in någon annanstans. Polisen nå igen. Och eh, på bara ett par minuter egentligen- eh, när man läser chattarna så går den här lasten över- i. Eh, vad vi tror är två mindre fiskebåtar tillhörande det här spanska mottagarledet. Eh, och dagen efter så är ju segelbåten tom. Och de kan i lugn och ro ta sig in till den ja, men ganska stora marinan Lallouz i Las Palmas och anmäla sina ankomster. I och med här informationen så, så påbörjades en omfattande internationell utredning som skulle komma att ta ja, närmare två och ett halvt år från start till åtal. Ja, så berättar utredaren Åsa. Det är under hösten 2020 som den svenska polisen får veta att det finns krypterade enkrochattar som innehåller information om ett par svenskar som verkar ha smugglat knark från Brasilien till Europa. Och de kommande månaderna ska polisen gå igenom tusentals chattar från just enkrochatt. Och när Sky CC senare också knäcks så får de ännu mer material. Nu kan svensk polis och åklagare börja lägga ett pussel av chattarna. Och det ser ut som att svenskarna hade planer på att fortsätta med smugglingen och expandera sin verksamhet ännu mer. För de har tjänat stora pengar på smugglingen, menar polisen. Kaptenen ska till exempel ha fått 100 000 euro från den sydamerikanska kartellen. Hälften av en jätte styrman. I chattarna kan polisen läsa hur de inblandade skriver att de ska köpa fler båtar och ha en flotta och att de kommer bli riktiga narkotrafikanter och att de kommer ha så mycket pengar att de inte vet vad de ska göra med allt. Det skrivs också i chattarna efter att Moby Dicka seglat i hamn att nu ska man då kunna dominera marknaden i Sverige. Så att det, det, man får ju ett intryck av att det man tjänar på den här transporten av kokain, det ska återinvesteras i brott i Sverige. Och klagare Sara Nilsson igen. Man ska få väldigt mycket pengar, kunna leva ett liv i sus och dus, gärna i något annat land. Det, det skrivs det om i chattarna, så att det är det som är målet med brottsligheten. Och det är ju så flera av de här försörjer sig. Det Sverige-baserade nätverket det har ju då den här pågående... –narkotikaförsäljningen– –som idag med sig mycket annan brottslighet också– eh, –i form av vapenbrott, våldsbrott och eh, här Sverige Chefen skriver ju bland annat– –att eh, eh, nu ska vi köta och tänka på kassan. Det är vår retirement. Vi är grovt kriminella i tre år till. Sen ska vi på tre år göra hundra kaniner, det är hundra miljoner. Sen vill vi tacka för allt och lever ett behagligt liv– och så skriver han om att bo i, i Spanien och, och leva det goda livet helt enkelt. Under tiden polisen lägger pusslet med enkro och skajchattar så är kaptenen, styrmannen och uppdragsgivarna på fri fot. Men hösten 2022, alltså två år efter Atlantseglatsen, bedömer åklagaren Sara Nilsson att hon har tillräckligt med bevis för att gripa de misstänkta. Styrmannen grips samma dag av svensk polis i Sverige. Men kaptenen, han är inte i Sverige. Åklagaren utfärdar en arresteringsorder mot kaptenen som verkar finnas i Spanien. Men spansk polis hittar honom inte. Istället så grips han lite senare av fransk polis som har stoppat honom vid en vägtull. Den franska polisen hittar bland annat två olika pass, flera mobiltelefoner, två olika registreringsskyltar, en massa hylsor och kulor och saker som kan användas för att tillverka ammunition. Polisen hittar också flera sedelbuntar och totalt över 140 000 euro i bilen. Han grips misstänkt för penningtvättsbrott i Frankrike och överlämnas senare till Sverige. I den här typen av ärenden så är det avgörande. Bygger man inte upp ett förtroende och en tillit till varandra, polispolis polis, eller den judiciella delen mellan åklagare, då, då kan du inte ro ett sånt här ärende i land. Det här är Micke som har varit polisens utredningsledare i det här fallet. Precis som Åsa så är han bara med med sitt förnamn. Och för att utreda knarkseglatsen har den svenska polisen haft samarbeten med 10-11 olika länder. Bland annat Brasilien och Spanien. Och samarbetet har varit avgörande för att svensk polis lyckades få fram så bra bevis mot de misstänkta, tycker Micke. Tittar vi på, på det här enskilda fallet så... Eh, så kostar ett kilo kokain i Sydamerika 2 000 dollar ungefär. Eh, när man har fått över det här till Europa så eh, då har man fått en utväxling som är väldigt stor och eh, narkotikan här eh, kostar ja, någonstans över 40 000 eh, euro per kilo. Eh, det är väl det vi ser som, som den största drivkraften. Ja, det här fallet innehåller allt från smuggling av kokain, karteller i Sydamerika, plan som tvingas ner av brasilianska flygvapnet till svenskar som verkar drömma om ett liv i lyx. Det får en ju att tänka på tv-serien Narcos till exempel. Ja, men vi, vi har pratat en hel del om det i utredningsgruppen här att det här ärendet det, det liknar ju en, en bättre filmatisering eller en, en serie som, som påminner om, om en svensk variant av Narcos ungefär som de misstänkta själva har, har, har diskuterat och det är ju utifrån alla de internationella kopplingarna mängderna och hur de, hur de har skött det här det kommer ju mängder med kokain till Sverige varje år och av tullen ses nu Sverige som ett transitland för kokain som ska transporteras vidare till resten av norra Europa. Men det är inte jätteofta som man fraktar det på en segelbåt, säger Martin Pettersson på Tullverket som bland annat jobbar just med kokainsmuggling. Och du måste ha ett annat typ av kontaktnät också, eh, där du själv personligen då har relationer till grossisterna i, i Sydamerika. Eh, för på något sätt är det ju du som hämtar upp det i, i hamnen då, i, i Brasilien innan du, du seglar väg med, med båten då. Och då behöver du ju skeparexamen också, du kan ju inte bara hoppa ut på Atlanten och segla liksom utan att veta vad du gör. Så att, eh, det, det, det, det är en rätt avancerad smugglingsmetod detta. Martin Pettersson på Tullverket säger att riskerna också är större för den som smugglar på det här sättet när den som seglar själv har narkotikan i båten. Du blir tagen med fingrarna i syltburken. Det är ju lite svårt att ducka om det ligger exempelvis balar med kokain i, i segelbåten och du försöker hävda din oskuld. Packar man det i en container till exempel är det ju svårare för brottsbekämpande myndigheter att leda bevisning att, att det faktiskt är du som ska ha partiet då. Hösten 2023 så är det dags för rättegång. Åklagare Sara Nilsson säger så här om hur kaptenen och styrman ställer sig till anklagelserna. När det gäller styrman så ställer ju han det, sig till det här på det sättet att han har ju varit inblandad i, i att ställa upp och stå på det här amerikanska bolaget som båten har skrivits på. Han har varit med... På resan till Brasilien men han har inte haft någon tanke på att det ska transporteras narkotika på båten. Eh, och han har heller han inte åkt med Moby Dick, eh, från Brasilien till Spanien när det har varit kokain på båten. Även kaptenen förnekar att han har seglat Moby Dick tillbaka till Europa. Han har rest tillbaka till Spanien på annat sätt. Däremot så, så ger väl han uttryck för att han kanske har förstått- eller att han har hört om de här diskussionerna- att det ska transporteras kokain på båten. Men han har då också tagit sig på annat sätt- eh, från Brasilien till Spanien. För det är ju så att det finns en hamninkäckning- för Moby Dick och kaptenen och styrman i Spanien- den 3 september efter då att narkotikan har överlämnats. Eh, så att, men det har de lite Olika sätt att förklara då varför det ser ut på det sättet. Ja, kokainet ska alltså ha lämnats av i Spanien. Men var det har tagit vägen sen, det är oklart. Det har faktiskt aldrig hittats. Och enligt åklagare Sara Nilsson så slutar spåren vid en lokal i Spanien. Trots det så döms flera av de inblandade. Styrmannen får åtta års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Kaptenen får ett strängare straff eftersom tingsrätten menar att han har haft en central roll. Det blir tolv års fängelse strängare än vad lagen föreskriver eftersom han har återfallit i brott. Men han får också straffrabatt på grund av sin höga ålder. Det kan man nämligen få om man är över 65. Instruktören som var i Serbien och som kaptenen hade kontakt med i chattarna, han döms till sju års fängelse. Tingsrätten menar att han har varit överordnad kaptenen och styrmannen och att han har haft kontakt med den sydamerikanska kartellen och styrt och ställt på distans. Men historien om obidik och kokainet är inte slut än. Fallet ska nämligen upp i hovrätten i slutet av februari. Och det finns ju som sagt flera saker som sticker ut med det här fallet just till med att använda en segelbåt för att transportera knark. Ja, det är ju inte supervanligt, säger Martin Pettersson på Tullverket. Vi gör beslag i den här typen av trafik årligen, men inte jättemånga. Men tittar man då till exempel på våra spanska kollegor, de gör ju beslag av den här typen också årligen med segelbåtar som kommer över Atlanten. Men det är ju inte den vanligaste metoden för att smuggla in från Sydamerika, det är det inte. Och Martin Pettersson tror att vi kommer få se fler liknande exempel i framtiden. Vi har ju märkliga ärenden här i Sverige också på årsbasis som är lite annorlunda. Så att så länge det finns några efterfråga så kommer det alltid finnas någon som vill föra in det. Och då är det ju deras fantasi som begränsar dem själva hur de gör det. Du har lyssnat på Petri Krim om operation Moby Dick och kokainet från kartellen. Producent var Jenny Hellström, reporter David Olsson och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på Krim att krimse eller på 073 461 2915 och där når oss också på Signal.